7 липня, Оті мозаїчні вікна острівної церкви біла голодранка місті Кляйман навчилася малювати раніше, ніж читати і писати. Навіть ще до того, як вперше побачила мозаїчне скло. І до того їй ніколи не доводилося бувати всередині церкви. Жодної церкви. Безбожна мала місті Кляйман навчилася малювати надгробки сільського цвинтаря побіля мису Чекайленд-Пойнт і писати епітафії та дати ще до того, коли вона дізналася про існування цифр та букв. А тепер, коли місті сиділа отут на церковній службі, їй було важко пригадати, яка картина першою постала в її уяві, що вона першим побачила наяву, коли сюди приїхала. Пурпурова матерія олтаря, товсті дерев'яні балки, чорні від лаку. Усе це вона уявляла собі, коли була малою. Але ж це неможливо. Поруч із нею на лаві Грейс, вона молиться. Тебі – з дальнього боку біля Грейс. Вони стають навколішки, склавши руки. Очі Грейс заплющені, вона бурмоче собі в руки, промовляючи. Благаю, нехай моя невістка повернеться до малювання, яке їй так подобається. Благаю, не дай їй розтринькати даний тобою талант. А довкола них – усі старі остров'янські родини, що собі молитви. Позаду них якийсь голос бурмоче «Благаю, Господи, дай дружині Пітера все, що їй треба для того, щоб почати роботу». І ще один голос, що належить старій пані Петерсон, промовляє «Нехай місті порятує нас, перш ніж прибульці знавісніють. Навіть тебе, твоя донька, і та шепоче. Господи, дай сили моїй мамі, щоб вона повернулася до свого мистецтва». Усі воскові фігури острова Чекайленд скупчилися, ставши навколішки довкола місті. І тапери, і бертони, і німани. Усі вони заплющили очі і, заламуючи пальці, благають Бога, щоб той спонукав її малювати. І всі вони гадають, що вона має якийсь таємний талант, який їх порятує. А місті, твоя бідолашна дружина, єдина не істота в церкві, вона просто хоче, якщо чесно, просто хоче випити. Кілька ковтків, кілька таблеток аспірину. І повторити. Їй хочеться завалати і наказати всім, щоб вони заткнулися і облишили свої ідіотські молитви. Якщо тобі стукнуло сорок, і ти бачиш, що вже ніколи не станеш великою художницею. Якщо ти мріяла стати художницею, яка написала б щось таке, що зворушила б і надихнула людей, змінила б їхнє життя. Ти просто не маєш таланту. Не маєш або розуму, або натхнення. Не маєш ти нічого з того, що потрібно для створення шедевру. Якщо ти бачиш, що твій портфель замовлень – це лише величні кам'яні будинки та пишні заквітчані сади, фантазії маленької дівчинки з таком Лейк, що в штаті Джорджія, Якщо ти бачиш, що все, що ти намалюєш, лише збільшуватиме кількість посередності у світі і без того заповненого посереднім лайном. Якщо ти збагнула, що тобі 41 і ти вичерпала даний тобі Богом потенціал, то що ж, мої тобі щирі вітання. Що ж, будьмо, пиймо до дна, бо кращої ти вже не станеш, за й вип'ємо. Якщо ти розумієш, що вже ніяк не зможеш дати своїй дитині кращого рівня життя. Чорт, навіть такого, який тобі забезпечила твоя мати в автопричепі на стоянці. А це значить, що вона не піде до інституту, не навчатиметься і в мистецькому коледжі, ні про що не мріятиме, хіба що про те, як працюватиме на роздачі їжі, як і її матір. Та пішла вона в Сагбісо. І от це повсякденне життя місті Мері Кляйнман, цариці рабів. Мавра Кінкейт, Констанція Бертон – чи Кайленська художницька школа. Вони були інакшими, народилися інакшими. То були художники, що створили ілюзію легкості написання картин. Річ у тім, що в декого є талант, а в більшості його немає. Ми, що належимо до цієї більшості, ми так і підемо в небуття, безславно і непомітно, так нічого й не досягши. Люди на кшталт бідулашної місті Мері – це обмежені маргінальне опудола, яким не судилося отримати якихось пільг від життя, як, скажімо, тих, що їх отримують інваліди. Для них не влаштовуватимуть паралімпійських ігор. Вони просто платять більшу частину податків, але не отримують навзамін спеціального меню в м'ясному ресторані. Для них не буде суперкомфортабельної душової кабінки, не буде спеціального місця в голові автобуса, не буде лобістів у конгресі. Ні, доля твоєї дружини – це аплодувати успіхам інших людей. У мистецькому коледжі в місті знала одну дівчину, яка наповнила кухонний міксер рідким будівельним розчином і ганяла цей міксер доти, поки мотор не згорів, шмихнувши хмаринкою ядучого диму. Таким чином вона продемонструвала своє ставлення до кар'єри домогосподарки. А тепер ця дівчина, мабуть, мешкає десь у мансарді і наминає екологічно чистий йогурт. Вона має купу грошей і може дозволити собі байдикувати, закинувши ногу на ногу. А ще одна дівчина, яку місті знала в коледжі, так та влаштувала вистави в трьох діях, тримаючи ляльок у власному роті. То були костюмчики, які вона настромлювала на свій язик. Додаткові костюмчики вона тримала в роті, наче в театрі за кулісами. А під час зміни декорацій та костюмів можна було просто студити губи, як завісу в театрі опустити. Зуби були їй за раму і підмостки. Всовуєш язика в новий костюм і маєш іще один персонаж. Після вистави в трьох діях у цієї дівчини навколо рота утворювалися розтяжки, а її обіскуларіс Оріс розтягувався і деформувався. Одного вечора, ставлячи в мистецькій галереї міні-версію найвеличнішої історії на світі, та дівчина ледь не загинула, коли маленький верблюдик прослизнув її у горлянку. А тепер вона, напевне, огрібає грантові гроші з усього світу. А Пітер з його хвалебним ставленням до гарненьких будинків, що їх малювала місті, як він помилився. Пітер, який казав їй, щоб вона стала затвірницею на острові і малювала лише те, що їй подобалося. Його порада накрилася великим мідним тазом. Твоя порада, твоя похвала, усе накрилося гігантським мідним тазом. Як послухати тебе, то Мавра Кінкейт чистила рибу на коптильні впродовж 20 років. Вона потроху навчала того і сього своїх дітей, полола город, а потім одного дня ні з того ні з цього сіла і намалювала шедевр. Ти баяка сука. Без університетського диплому, без навчання в мистецькому коледжі, взяла і прославилася назавжди. Нею захоплюються мільйони людей, які її навіть ніколи не бачили і не побачать. До речі, погода сьогодні жорстка з короткочасними нападами ревнивої люті. Щоб ти знав, Пітере, твоя мати все одно тварюка. Знайшла собі роботу з неповним робочим днем, працює в службі, що вишукує людям зняти із виробництва фарфоровий посуд з вицвілим візерунком. Колись вона почула, як одна відпочивальниця, стара багата дурепа, ходячий скелет у мішкуватому трикотажно шовковому сарафані, сказала, сидячи за обіднім столом: який сенс бути багатою на цьому острові, якщо тут нема чого купити. Відтоді, як Грейс почула ці слова, вона не відставала від твоєї дружини, вмовляючи її повернутися до малювання, щоб дати людям те, чим вони могли б похвалитися. Дивіться, що у нас є. Наче місті могла витягнути якийсь шедевр зі своєї дупи і повернути родині Вілмотів утрачене багатство. Наче вона могла таким чином врятувати увесь острів. Скоро день народження Тебі. 13 років. Знаменна віха в її життя, а грошей на подарунок немає. Місті відкладають чайові, щоб зібрати досить грошей і повернутися до Текумзелейк. Вони ж не зможуть увесь час жити в готелі Чикайленд. Багаті люди буквально живцем з'їдають острів, і їй не хочеться, щоб тебі зростала в злиднях, переслідувана багатими хлопцями, які привчать її до наркотиків. Місті розраховує, що під кінець літа вони зможуть ушитися. Що ж стосується Грейс, то місце не знає, як учинити. У твоїй матері, напевно, є подруги, у яких вона змогла б жити. До того ж є церква, там завжди будуть готові допомогти. Жіноче алтарне товариство. Тут, у церкві довкола них, мозаїчні святі, всі вони пронизані стрілами, проколоті ножами і підсмажувані на вогнищах. У цю мить місті згадує про тебе, про твою теорію страждання як шляху до божественного натхнення, про історію Маври Кінкейт, яку ти мені розповів. Якщо нещастя – це натхнення, то місті мало б бути на його вершині. Бо всі люди отут, у церкві, стоять навколішки і моляться за те, щоб вона почала малювати, щоб вона стала їхньою спасителькою. Святі довкола них усміхаються та творять чудеса у хвилини свого страждання. І місті простягає руку і бере псалтир. Один зі старих запилених псалтирів, деякі з них без обкладинки, з деяких звисають благенькі атласні стрічечки. Вона бере один із них навмання і розкриває, і нічого не знаходить. Містя швидко гортає сторінки, але однакового нічого не знаходить. Самі лише молитви та псалми, ніяких таємних послань, нашкрябаних на берегах. Але коли вона вже хотіла покласти книгу назад, у очі їй кинувся напис, вирізаний у дерев'яній лавці якраз на тому місці, де лежав псалтир, цей напис закриваючи. «Тікай із цього острова, бо потім не зможеш». І підпис. Констанція Бертон 8 липня. На їхнє п'яте справжнє побачення Пітер покривав рогожкою і вставляв у рамку картину, яку щойно написала місці. «А ти, Пітере, ти все приказував. Оце те, що треба. Саме та картина. Їй судилося висіти в музеї». Та картина – то був ландшафтний пейзаж із будинком, оточений з усіх боків верандою та затіненим деревами. В його вікнах висіли мережевні штори. За парканом з білих кілочків буяли троянди. Крізь промені сонячного світла неслись голубі птахи. З одного кам'яного димаря вилася цівочка диму. Місті та Пітер зайшли до крамниці рамок біля студмістечка, і вона стала спиною до фасадного вікна, щоб ніхто не зазирнув. Місті і ти. Вона стояла спиною, щоб ніхто не побачив її картини. Її підпис був унизу, під парканом з білих кілочків. В місті Мері Кляйнман бракувало лише усміхненої пички і маленького сертечка замість хвостика над буквою «йод». «Хіба що в музеї Кічу?» – відказала вона. Ця картина була лише покращеним варіантом того, що вона малювала ще з дитинства. І дивитися на неї було навіть неприємніше, ніж поглядати власне зображення, де вона була б намальована огидно-товстою і оголеною. Ось воно – тривіальне маленьке серце місті Мері Кляйнман – Солодково-сиропні мрії бідної, одинокої шестирічної дитини, якою вона залишиться до віку. Її зворушлива і жалюгідна душа з гарненьких фальшивих діамантів. Маленька банальна таємниця про те, що давало їй щастя. Містя невпинно позирала через плече, щоб ніхто не піддивився, щоб ніхто не побачив її справжню, дуже тривіальну і заштамповану душу, намальовану ось тут акварельними фарбами. А Пітер, дай йому бог здоров'я. Пітер просто обрізав рогошку і відцентрував на ній картину. Ти взяв та й обрізав підкладку. Закріпивши лобзик на верстаковій вкравниці, Пітер обрізав рогошку з кожного боку по довжині рамки. Потім поглянув на картину, усміхнувшись одним боком свого обличчя, то великий щелепний м'яс потягнув догори куточки його рота. Злегка піднявши брову на тому ж боці обличчя, він сказав: У тебе ідеально вийшли поручні на ганку. А на дворі по тротуару пройшла повз крамницю одна дівчинка з мистецької школи. Її найповнішим твором був плюшовий ведмедик, напханий собачими івном. Засовуючи його всередину, вона вдягла такі товсті гумові рукавички, що в неї ледь згиналися пальці. Ця студентка твердила, що краса – це омертвіла концепція. Поверхова, оманлива. Тому вона взялася розробляти нову жилу. Новий аспект класичної дадаїстської теми. У своїй художній студії вона перше випотрошила маленького плюшового медведика, розрізавши його штучне хутро як приростені у трупарні, щоб потім перетворити нещасну тваринку на мистецький витвір. Гумові рукавички були вимазані смердючим коричневим гівном, тому її було дуже важко втримати в пальцях голку з червоною хірургічною ниткою. І все це мало назву – дитячі ілюзії. Інші юнаки та дівчата з мистецької школи, діти з багатих родин, діти, які подорожували світом і бачили справжнє мистецтво в Європі та Нью-Йорку, усі вони творили в такому ж дусі. А ще один хлопець у групі місті, так той мастурбував і намагався наповнити спермою свинку-копилку до кінця навчального року. Він жив на дивіденди з довірчого фонду. Була також одна дівчина, яка випивала темпери різних кольорів, а потім запивала їх сироком таволги, щоб виблювати на полотно свій шедевр. На заняття вона приїздила на італійському мопеді, який коштував більше, ніж той автопричіп, у якому зростала місці. Того ранку в крамниці Пітер припасував до купи кути рамки. Наквацювавши голі пальці клеєм, він просвердлив у кожному куті отвір для шурупа. І досі, стоячи між верстаком та вікном, закриваючи світло, в місті спитала, «Ти справді вважаєш, що картина гарна?» І Пітер відповів, «Ти навіть не уявляєш, наскільки». «Так, ти це сказав». Пітер зауважив, «Ти застояш мені світло, мені погано видно». «Я не хочу відходити», – пояснила йому в місті, «бо люди на вулиці можуть помітити. Усе це собаче лайно, сперма, блюватиння». Водячи різцем по склу, не зводячи очей з маленького ріжучого коліщатка, Пітер, за вухом якого стримів олівець, мовив «Навіть коли щось смердить блювотиною, то це ще не значить, що перед тобою витвір мистецтва». Стріском розломивши скло навпіл, Пітер сказав «Гівно – це естетична банальність» і розповів, як італійський художник Піро Мансоні закатував у банки власне гівно, причепляв бирку «Гівно художника – чистота на 100%» і люди купували його. Пітер удивлявся у своїй зайняті роботою руки так уважно, що місті теж мимоволі стала вдивлятися і кинула пильнувати вікно. Позаду них дзеленкнув дзвінок. Хтось увійшов до крамниці, На верстат упала ще одна тінь. Не підводячи очей, Пітер кивнув «Привіт». А той хлопець, що увійшов, відповів йому «Привіт». Пітерів приятель був, мабуть, його ж віку – світловолосий з клаптиком волосся на підборідді, який, однак, важко було назвати «бородою» іще один студент із мистецької школи, іще один багатий молодик із острова Чекайленд. Хлопець став поруч, уп'явся на картину, що лежала на верстаці, і посміхнувся такою ж, як у Пітера, кривою посмішкою. Посмішкою людини, яка глазує над тим, що у неї виявили рак. Посмішкою людини, що стоїть перед розстрільною командою, складеною з блазнів, хоча в руках у тих блазнів справжнісінькі гвинтівки». Не підводячи очей, Пітер м'яко натиснув на скло і вставив його в нову рамку. І спитав. «Бачиш, що я мав на увазі, коли розповідав про цю картину?» Приятель поглянув на будинок із круговою верандою, штахетний паркан та голубих птахів. Потім на ім'я – місті Мері Кляйнман. Злегка посміхнувшись, він похитав головою і сказав. «Так, це справді будинок таперів. То був будинок, який місті придумала, вигадала». В одному вусі приятеля стирчала одинока сережка і ще одна фальшива коштовність у стилі Чекайленд, притаманному друзям Пітера. Занурена у волосся то була чудернацька золота фільгрань довкола великої червоної серцевини Свініфті. Вона блищала рубінами та мерехтіла кришталевими діамантами на золотистому фоні. Хлопець жував гумку, судячи із запаху м'ятну. Місті сказала: Привіт, мене звуть Місті». А приятель поглянув на неї і посміхнувся тією ж самою посмішкою приреченості. Жуючи гумку, він спитав, «Так це вона? Ота загадкова панянка?» Засовуючи картину в рамку під скло і не відриваючи очей від своєї роботи, Пітер відповів, «Боюсь, так воно і є». Не зводячи пильного погляду з місті, стрибаючи очима з однієї частини її тіла на іншу, з рук на ноги, з обличчя на груди, приятель Пітера схилив на голову і вивчально придивився ще раз. Не перестаючи жувати гумку, спитав. А ти певен, що вона підходяща? Якась сорочача частина натури місті та маленька принцеса, що в ній іще жила, не зводила очей із блискучої червоної сережки хлопця, іскриста серцевина свій ніфті, поблиск червоного вогню з кришталевих рубінів. Пітер уставив ззаду картини підпорний шматок картону і заклеїв по краю липкою стрічкою. Проводячи великим пальцем по стрічці, щоб щільніше її притиснути, він сказав «Ти ж бачив картину?». Зупинившись, він вдихнув, роздувши груди, а потім повільно видихнув і сказав «Боюсь, вона є найпевнішим варіантом». А місті, містя ж прикипіла очима до плутанини світлого волосся приятеля Пітера. У червоному блиску сережки їй бачилися новорічні вогники та свічечки на торті, що подають на день народження. У світі, що падало з вікна крамниці, ця сережка була як фейерверк на 4 липня, як букети троянд на день Святого Валентина. Дивлячись на ці іскорки, вона забула, що має руки, обличчя і ім'я. Вона забула про те, що треба дихати. Пітер мовив, «А що я тобі казав, старий?» Він помітив, що місце потрапило під чари червоної сережки і зауважив. Я ж казав, що вона не може встояти перед стародавньою біжутерією. Світловолосий хлопець помітив, що місті витріщалося на нього, і його блакитні очі зиркнули вбік, куди прикипіли очі місті. В іскрістості кришталю їй визжалися іскри шампанського, якого вона жодного разу не коштувала. Там були іскри пляжного багаття, що злітали, звиваючись до літнього зоряного неба, яке місці тільки й могла що нафантазувати. Там було мерехтіння кришталевих канделябрів, які вона малювала в уявних прихожих. То була туга та ідіотська потреба бідної самотньої дитини. Якась тупа, темна частина її. Частина явно не артистична, а навпаки, ідіотична. Саме та її частина і закохалася в оту сережку, в її яскравий та розкішний блиск. То був блиск солодкого людяника. Людяника на кришталевому блюді. Блюді в будинку, в якому вона ніколи не була. Нічого глибокого чи проникливого. То було те, що ми запрограмовані обожнювати. Блискитки й радуги, персні та браслети, які вона б проігнорувала, якби була достатньо вихованою та освіченою. А блондин, приятель Пітера, підняв руку і помацав своє волосся, а потім вухо. Щелепа його відвисла так швидко, що жувальна гумка випала на підлогу твій приятель. А ти сказав обережніше, ти опудало, бо мені починає здаватися, що ти хочеш її в мене вкрасти. А твій друг, похапливо ворушичи пальцями, занурив їх у своє волосся і сіпонув за сережку. Від уривча того звуку, що пролунав як хлопок шампанського, усі аж підскочили. Коли місті розплющила очі, хлопець у блондин стояв, протягнувши їй руку із сережкою, а його блакитні очі повнилися слізьми. Його розірвана мочка звисла, роздвоєна двома клаптиками, і з обох кінчиків капала кров. Ось, сказав він, візьми і кинув сережку на верстат. Вона упала, бризкаючи довкола іскрами золота і фальшивих рубінів, та кров'ю. Нагвинчуваний зворотній бік і досі тримався. Він був такий старий, що золота його частина позеленіла. Хлопець відірвав сережку так швидко, що разом із нею висмикнув і жмутик свого світлого волосся. Кожна вирвана з корінням волосина і досі мала на своєму кінчику м'яку білу цибулинку. Хлопець усміхнувся, а по його притиснутих до вуха пальцях стікала кров. Піднявши брови з м'язом, він сказав «Вибач, Піте, схоже тобі справді потоланило». А Пітер підняв картину, закінчиту і взяту в рамку, з підписом «Місті в нижній частині», з підписом твоєї майбутньої дружини, з її дрібною буржуазною душею. Твоя майбутня дружина вже простягнула руку до закривавленої штучки, що випромінювала червонясті іскри. «Еге ж», – мовив Пітер, «мені просто офігенно потоланило». Затиснувши однією рукою вухо, яке й досі кровоточило, а кров стікала по руці і капала з його гострого ліктя, приятель Пітера відступив на кілька кроків. Другою рукою він відчинив двері, потім кивнув на сережку і сказав, «Візьми її собі, як подарунок на весілля». І з цими словами покинув крамницю. 9 липня Сьогодні увечері місті вкладає твою доньку спати, а тебе раптом і каже, «У нас із бабцею Вілмот є таємниця». До речі, бабця Вілмот знає таємниці кожного. Грейс сидить у церкві на службі, штурхає місті ліктем і розповідає їй, як Бертони, що мешкають у будинку з вікном розеткою, допомагали матеріально своїй бідній нещасній невістці. Ну, а правда полягає в тому, що Констанція Бертон кинула малювати і спилася до смерті. Ось два століття острівної ганьби та злиднів, і твоя мати може розповісти про це якнайдокладніше. Залізні литі лави на торговій вулиці – ті, що зроблені в Англії. Вони залишилися в пам'яті Маври Кінкейт, яка потонула, намагаючись проплити шість миль до материка, а італійський фонтан на вулиці Парсон – то на честь чоловіка Маври. Її вбитого чоловіка, за словами Пітера. За твоїми словами. Усе сільце Чекайленд – це їхня спільна кома. Між іншим, Матінка Вілмот переказує тобі найширіші вітання і свою любов, та от тільки чомусь не хоче тебе відвідувати. Умостившись під ковдрою в ліжку, тебе повертає голову, дивиться у вікно і питає: А ми можемо вибратися на пікнік? Нам це не за достатком, але на випадок твоєї смерті матінка Вілмот вже підібрала питний фантанчик з міді та бронзи, виконаний у формі статуетки оголеної венери, що їде в дамському седлі з Черепашки Молюска. Коли в місті перевезла їх до готелю Чикаленд, Тебі прихопила із собою свою подушку. Кожен із них прихопив щось своє. Твоя жінка теж узяла із собою твою подушку, бо вона пахне тобою. У кімнаті Тебі місті сидить з краєчку ліжка і пригладжує пальцями дончене волосся. У Тебі батькове довге чорне волосся та блакитні очі. Твої блакитні очі. У неї маленька кімната, де вона живе разом із своєю бабусею поруч з кімнатою місті в мансардному коридорі готелю. Майже всі старовинні родини поздавали в оренду свої будинки і переїхали до готельної мансарди. На стінах кімнат – шпалери з відсвілими трояндами. Шпалери відстають від стіни на кожному шві. У кожній кімнаті є іржава ржава раковина та невеличке дзеркало, пригвинчені до стіни. У кожній кімнаті два чи три залізних ліжка з облупленою фарбою та матрацами, м'якими та продавленими посередині. Це тісні кімнати під похилими стелями, з маленькими віконцями та слуховими вікнами, схожими на собачі будки в крутому дахові готелю. Ця мансарда як барак, як табір біженців для дрібномасного білого дворянства, такого милого й розважливого. Люди, чиї предки народилися у феодальних помістях, тепер ходять до спільного клозету в кінці коридору. Цього літа ці люди, які ніколи не працювали, обслуговують столики. Наче цього літа у всіх водночас скінчилися гроші і тепер кожен остров'янин голубою крові підробляє носієм поклажі в готелі, прибирає гостельні номери, чистить черевики, миє посуд. Сервісна індустрія блакитнооких блондинок із блискучим волоссям та довгими ногами. радісних, вічливих, завжди готових принести чисту попільничку та відмовитися від чайових. Твоя родина, твоя донька, дитина і матір. Усі вони сплять у провислих панцирних ліжках з облізлою фарбою, під похилими стінами та серед купи прихоплених із собою срібних та кришталевих реліквій свого колишнього життя, світського та благородного. Лише й уяви собі, усі ці представники острівних родин усміхаються та висвистують. Наче це якась пригода. От ідіоти. Наче вони прийшли до сервісної індустрії просто так, на екскурсію. Наче їм досконно доведеться робити оту марудну роботу. Кланятися та прибирати кімнати їм та їхнім дітям. Наче новизна всього цього не вивитреться вже наступного місяця. І вони не бовдури. Просто нікому з них ніколи не траплялося бути бідним. Не так, як твоїй дружині, яка знає, як на вербі груші ростуть і дираки зимують. Знає, що таке їсти залежалий надлишковий сир, реалізований із державних комор. Пити порошкове молоко, носити черевики з негнучкими, наче залізними носками, та працювати від дзвінка до дзвінка. Сидячи собі з Тебі, місті питає, ну і що ж то за таємниця? А Тебі відказує, не скажу. Містя підтикає ковдру дівчині під плечі. Стару під ковдру та ковдру запрані так, що від них тільки лишилося щосірі нитки та запах хлорки. Лампа біля ліжка Тебі – то її рожевий фарфоровий світильник, розписаний квітами. Вони принесли його з будинку. Більша частина її книжок теж тут, ті, що знадобляться. Вони принесли також її малюнки з клоунами і розвішали на стінах. Бабусине ліжко так близько, що Тебі може простягнути руку і доторкнутися до стьобаної ковдри з нашитими на неї вельветовими смужками зі старих великодніх суконь та новорічних одежин столітньої давнини. На подушці лежить бабусин щоденник у шкіряній палітурці з написом «Щоденник», витисненим на обкладинці золотими літерами із завитушками. Усі таємниці Грейс Вілмот замкнені в ньому. Місті каже, Ану, постривай, не рухайся, сонечко, і знімає виполовії, половії зі щоки Тебі». «Місті тревію між пальцями. Вона довга, як і вії і її батька. Твої вії». Ліжко Тебі та ліжко її бабусі утворюють щось на кшталт двоспального ліжка, і тому місця в кімнаті лишається мало. Матінка Вілмот узяла із собою свій щоденник. Його та швейний кошик, повний декоративних ниток. Там містяться також в'язальні спиці, в'язальні гачки та гачки для вишивання. Буде їй що робити, коли вона сидітиме у вестибюлі зі своїми старими подругами чи на бульварі під пляжем у гарну погоду. Твоя матір така ж, як і всі інші представники добрих деревніх родин, які виставляють свої повозки в коло, збираючись відбивати облогу жахливих чужинців. Хоч би який дурний вигляд, це мало, але в місті взяла із собою своє художницьке приладдя, світлу дерев'яну скриньку з фарбами та акварелями, свій папір та пензлики, все це складено купою в кутку її кімнати. І Місті питає, «Тебі, сонечко, а тобі не хотілося б перебратися до твоєї бабусі Кляйнман у Текумзелейк, А Тебі крутить головою на подушці туди-сюди. «Ні». Потім зупиняється і каже, «Бабця Вілмат сказала мені, чому татко увесь час був такий нещасний і затраханий?» Місті каже, «Будь ласка, не кажи затраханий, прошу тебе». До речі, бабця Вілмот оце внизу грає у бридж зі своїми старими подругами, сидячи перед великим годинником в обшиті дерев'яними панелями кімнаті поруч з вестибюлем. Найгучніший звук у цій кімнаті — цокання великого маятника, який гойдається туди-сюди, туди-сюди. Грає у бридж або сидить у великому червоному розкладному кріслі біля вестибюльного каміна і читає книгу, схиляючись зі збільшуваним склом над кожною сторінкою. Тебі висовує підборіддя за краєчка сатинової ковдри і каже, «Бабся сказала мені, чому татко не любить тебе», а місті відказує, «Звичайно ж, твій татко любить мене». «Звичайно ж, вона бреше». За маленьким слуховим вікном кімнати розбиваються хвилі, виблискуючи у вогнях готелю. Далеко на узбережжя відніється таємний селет Мисочека Лендпойнт, що не являє собою нічого, окрім лісу та скель, що випнулися в мерехтливий океан. Місті підійшла до вікна, вперлася пальцями в підвіконня і каже, «Нехай лишається відкритим чи зачинити». Біла фарба на підвіконні здулася і лушиться, і місті відколупує її, піддіваючи ногтем. Крутячи головою на подушці, тобі відказує, «Та ні, мамо, бабця Вілмот каже, що татко ніколи насправді тебе не кохав. Він лише вдав кохання, щоб привезти тебе сюди і змусити залишитися. Привести мене сюди?» – перепитує місті. «На острів Чекайленд?» Двома пальцями вона відшкрібає здуті лошпайки білої фарби. Під ними коричневе потускніле дерево під віконника. Місті питає, а що ще бабуся тобі розповідала? І тебе відповідає, вона сказала, що ти станеш славетною художницею. Шкода, що теорія мистецтва не вчить, як надмірний комплімент може бути гіршим за ляпа звопличчя. Місті славетна художниця, велика товста місті, царица рабів. Біла фарба відлущується якимось візерунком, а радше не візерунком, а словами. Воскова свічка, жирний палець, а може гуміарабік. І під фарбою з'явилися послання негатив. Хтось давно написав тут щось невидиме, до чого так і не присохла фарба. Тебі піднімає пасма свого волосся і дивиться на їхні кінчики. Кінчики так близько до очей, що вони зійшлися на переніссі. Тебі дивиться на свої нігті на руках і мовить. Бабця каже, що нам треба поїхати на пікнік на мис. Окан Мерехтить – яскравий, як та дешева біжутерія, що її носив Пітер у мистецькій школі. Мис Чекайленд Пойнт – це просто чорнота, порожнеча, діра у всьому сущому. Біжутерія, яку ти носив у мистецькій школі. Місті перевіряє, чи замкнете вікно, і змітає відлушені шматочки фарби собі в долоню. У мистецькій школі вивчають симптоми отруєння свинцем у дорослих. Серед них утома, смуток, слабкість та дурість. Ці симптоми проявлялися у місті більшу частину її дорослого життя. Атебі каже, бабця Вілмот наполягає, що всі хотітимуть роздобути твої картини. Каже, що ти писатимеш картини, за які будуть битися відпочивальники. Місті відказує, добранічі, дорогенька. Тебі не вгамовується. Бабця Вілмет каже, що ти знову зробиш нас багатою родиною. Затиснувши в руці ложпайки фарби, місті вимикає світло. Послання на підвіконні, де відлучилася фарба, каже «Ти помреш, коли вони тебе позбудуться». І підпис «Констанція Бертон». А коли місті відколупала ще трохи фарби, то з'явився і ще один напис «Ми всі помремо». Нахилившись, щоб вимкнути рожевий китайський нічник, місті питає який подарунок ти хочеш на свій день народження на тому тижні? А тебе відповідає тоненьким голосочком у темряві. Я хочу пікнік на мисі, і щоб ти знову почала малювати. І місті каже тому тоненькому голосочку засинай і цілуй його на добраніч. 10 липня. На їхні десяте побачення місті спитала Пітера, чи не підмінив він її протизаплідні пігулки. Вони були в помешканні місті, вона працювала над новою картиною. Працював телевізор з якоюсь увімкненою іспанською мильною оперою. Нова картина являла собою високу церкву, збудовану з тесаного камня. Її дзвіниця була вкрита міддю, яка окисилася і стала темно-зеленою. Мозаїчні вікна мали складну конфігурацію, як павутина. Малюючи яскраво-блакитні двері церкви, в місті сказала «Я не дурепа, багато хто з жінок помітив би різницю між справжніми протизаплідними пігулками та маленькими коричневими цукерками, якими ти їх підмінив». Пітер узяв її останню картину – будинок із біленьким штахетником, ту, яку він сам оздобив рамкою, і засунув її під свій старий мішкуватий светер. Наче вагітний великою квадратною дитиною він ходив перевальцем по кімнаті місті. Випроставши руки по боках, він стискав картину ліктями, не даючи її випасти, а потім якось швидко ворухнув руками, і картина випала. За коротку, як стук серця мить, коли картина, здавалася мала впасти, а скло розбитися і розлетітися на друзки. Пітер упіймав її, затиснувши між руками. Ти й упіймав її, упіймав картину в місті. Вона спитала: Що ти в біса робиш? А Пітер відказав: У мене є план. А місті йому каже. «Я не збираюся мати дітей, я збираюся стати художницею». А в телевізорі чоловік затопив у пику жінці та впала на підлогу і не вставала, а лежала й облизувала розбиті губи, при цьому її груди, обтянуті тугим свитром, то піднімалися, то опускалися. За фільмом ця жінка була працівником поліції. Пітер і слова не знав іспанською, тому він і любив мексиканські серіали, бо в устах їхніх героїв можна було вкласти будь-яке значення. Запихаючи картину «Назад під светер», Пітер спитав «Коли?», а місті перепитала «Що коли?». Картина знову випала, і він знову її спіймав. «Коли ти збираєшся стати художницею?», – спитав він. За що ще можна любити мексиканські серіали, так це за ту швидкість, з якої в них вирішуються будь-які проблеми та кризи. Одного дня чоловік та жінка рубають один одного тесаками, а наступного дня вони вже в церкві, стоять навколішки зі своєю малою дитиною. Руки складені в молитві, люди терпіли одне від одного найгірше – побої та образи. Такий варіант розв'язання конфлікту, як розлучення чи аборт, ніколи не передбачався сценарієм. І Місті не знала чи то любов, чи то вже просто інерція. Тож, коли вона закінчить мистецький коледж, сказала вона, то стане художницею. Коли вона збере докупи свій творчий доробок і знайде галерею для виставки. Коли вона продасть кілька картин. Місті намагалася бути реалістом. Може, вона викладатиме мистецтво на рівні середньої школи. Або працюватиме технічною кресляркою чи ілюстратором. Знайде щось практичне. Не всім же судилися стати відомими художниками. Засовуючи картину під светер, Пітер мовив, «Ти можеш стати відомою». А Місті сказала, щоб він замовк. Просто замовк і все. «Але ж чому?» – спитав він. «Це ж правда». Не відриваючи очей від телевізора, Пітер, вагітний картиною, сказав, «Ти така талановита, ти можеш стати найславетнішою художницею свого покоління». Дивлячись мексиканський рекламний ролик якоїсь пластмасової іграшки, Пітер додав, «З твоїм талантом ти приречена на те, щоб стати великим художником. У школі ти лише марнуєш час». Словам і речам, які ти не розумієш, ти можеш надати будь-якого значення. Картина знову випала, і Пітер знову її піймав. І сказав, «Усе, що ти маєш робити, це малювати». Можливо, саме за це Місті його і покохала. Покохала тебе, тому що ти вірив у неї більше, аніж вона сама. Ти очікував від неї більшого, аніж вона сама від себе. Вимальовуючи маленькі золоті деталі на дверях церкви, Місті сказала. Можливо, і додала, але саме через це я не хочу дітей. Між іншим, це було буцімто то прикольно, поміняти всі протизаплідні пігулки малесенькими цукерками у формі сердечка. Ти тільки вийди за мене заміж, сказав Пітер, і ти станеш іще однією великою художницею Чекеленської школи – Мавра Кінкейт та Констанція Бертон. Місті сказала, що дві художниці – це ще не школа. А Пітер відказав – три, включно з тобою. Мавра Кінкейт, Констанція Бертон і Місті Кляйнман. Місті Вілмот виправив її Пітер, укладаючи картину під светром. Саме так і сказав. А в телевізорі чоловік безперестану кричав «Ті амо, ті амо!», спускаючи по східцях якусь темноволосу дівчину з карими очима та довгими, як пташині пера, віями. Картина випала з-під светра, і Пітер знову її спіймав. А потім підступив до місті, яка виписувала дрібні деталі високої кам'яної церкви, плями зеленого моху на покерівлі та сятки червоної іржі на ринках. І він сказав «В цій церкві, саме в ній, ми поберемося». А маленька й дурна дурненька місті відказала, що то вона придумала церкву, що насправді такої церкви не існує. Це ти так думаєш, відповів Пітер. Він поцілував її в шиї і пришепотів ти лише вийди за мене заміж, і остров'яни влаштують тобі таке бучне весілля, якого ніхто і за сто років не бачив.